Hrvaca i Sine i Svetoga Duha Čuli smo braći i sestre Svetog Apostola Pavla kako na početku i uvijek tako kad god piše, kad god propovjeda kad god poučava Počinje sa blagodarenjem, sa onim što nama najviše nedostaje. Mi počinjemo sa gunđanjem, sa roptanjem, završavamo sumnjom, propadajući u prostor beznadja, očaja i neminovne usamljenosti. A učitelj naš, vrhovni apostol, poučava i na samom početku blagodarim. Kaže, blagodarim najprije Bogu našem, Bogu mome, kroz Isusa Hrista. I tek onda nastavlja se izvaganjem sa povukom, Pa na jednom mjestu govori kako jedva čeka da se sretne se svojom duhovnom djecom i da se utješi zajedno sa njima. Sad to je mnogo važno da primijetimo, da ne propustimo, jer je apostolskog porijekla, to je duhovno porijeklo, mislimo na silu duha svetu koja djevuje na apostolsku riječ, kaže da se U istom vjerom. I danas ljudi idu jednim drugima. Srijeću se, okupljaju se, na raznim osnovama i na razne načine motivisani. Međutim utjeh je nema i poslije svih tih okupljanja koja su sve masovnija i sve češća vrhunski sa spolješnje strane posmatrano organizovane. Međutim, ništa od toga ne može da utješi duš. A zašto? Kako je moguće da ne utješi? Jer da tješi ne bi bilo potrebe za tako čestim tog tipa iz poljašnjeg karaktera ne može da utješi jer vjere nema i nije istinita i nije zajednička ukoliko ja vjerujem na jedan način a ti vjeruješ na neki drugačiji mi ne možemo da se utješimo i to naše zajedničarenje ima jednu pukotinu koja nas razdvaja Jedino ista vjera istinita i sabranja u tom duhu može da tješi. Takva su crkvena sabranja od onog prvog apostovskog u Sijonskoj gornici, tako je i do dana današnje u crkvi Duha Svetu, u crkvi Svetotrojice. Tako je i danas u ovom hramu, ali na jedan poseban način ta sila Duha Svetog, ona sila koja jedina može istinski da utješi, projavila se danas i u ovim trenucima projavljuje u Manastiru Svetih Arhangela u Svetim Čelijama. Gdje se srpski narod, i ne samo srpski, nego uopšte pravoslavni narod, sakupio da se sretne sa novim apostolom crkve pravoslavne, novojavljenim bogoslovom i učiteljem, naslednikom svetih učitelja i svetih otaca. Onim koji je kao što su i sveti apostoli duhom svetim olovili ljude, tako i on vaseljenski ogovac, koji je mnoglje duše uhvatio mrežama duha svetoga, kako ju troparu pjevamo duhu svetom I Hristu, Logos uočevom, zahvaljujući kome smo i dobili te duhovne mreže, a u crkvi posebne lovce izdvojili apostole, arhijereje, propovjednike, evanđeliste učitelje, ispovjednike, mučenike, da tim duhom svetim i spletenim i jakim mrežama love ljude, da ih love i da ih tješe. Loveći ih da ih odvaju od besmisla, od i od onih posledica tih raspoloženja koje vidimo i primjećemo i u sebi, a pogotovo danas u ovom vremenu a, mislimo na beznadežnost i preteško očajanje. I danas i u ovom trenutku u Svetim Ćelijama imamo jedan veliki događaj, jedno veliko hrišćansko sabranje i susret ljudi Božih sa svojim učiteljem, jednim od najvećih učitelja savremenog svijeta, pravoslavnog. I duše se tamo tješaju, a i mi, braći i i svi oni koji su posjetili Manasir Čelije, makar jednom u životu, sigurno je da nose u sebi vrlo duboko zapamćen taj doživljaj utjehe u vjeri istoj, u vjeri čistoj, u vjeri prvoslavnoj. Kako se sretnemo sa propovjednikom pravoslavlja, kako mu u troparu kaže, koji je svojom propovjeđu otkrivao i nudio ne samo tačno izlaganje pravoslavne vjere, pa samo to i ništa više, svakako ne i bez toga, ali kako tropar nudi onako izvrcano izličnosti prepodobnog Justina, Nudi nektar premudrosti i sladost pravoslavljiva. Da osjetimo njegovu ljepotu, da, da osjetimo sladost naše vjere, braće i sestri. Kogod je posjetio ćelije, iskreno, umorno, osjetio i olakšanje, Ako je bio usamljen do tada, osjetio je prisustvo Duha Svetog i utješio se u vjeri zajedničkoj, u vjeri Justinovoj, u vjeri Nikolajevoj, vjeri apostolskoj. I naš narod neće naći drugu utjehu, pogotovo ne od danas, jer danas je za srpski narod, braćo i sesre, Jedan od prelomnih trenutaka u njegovoj istoriji, od danas, a prije ovog dana obretenja i povratka prenosa u Svetog Nikolaja, srpskom narodu se suzio prosto. u mnogome sužem prostor, a od danas, pogotovo od danas kad su svijetleće, I moćne osveštane Duhom Svetim Kosti, izvađene iz zemlje i položene u svešeni kivot odanas za srpski narod. Postoji velika mogućnost za utjehu i velika opasnost da propadnemo još dublje u samljenost da se još dublje beznađe uvuče u kosti naše, jer ove kosti koje je danas Crkva Hristova polaže pred nas, miomirisne, svete, čudotvorne i moćne kosti, ona polaže i poziva nas još jednom I po ko zna koji put da se vratimo vjeri Otaca i da isto vjerujemo kao oni, a vjerujući kao oni, braći i sestre, naša vjera usagvasit će se sa vjerom njihovih Otaca i učitelja, sve do prvo vrhovnih apostola, sve do apostola Pavola. I samo tim putem i tom živom Otačkom vjerom mi možemo primiti e, Duha Svetoga, Duha Otaca našeg i Duha Otca našeg vjerom u Vaskrskog obopoćenog Sina Božijeg i Spasitelja našeg. I svo dijelo oca našeg Justine će Sva njegova propovijed, sva njegova pisana djeva, sva pozivaju na vjeru, zajedničku vjeru. Ovih dana čitali smo i njegovu dogmatiku, njegovu, našu dogmatiku pravoslavne crpe, pa vidimo A nije to ovako, vjerujte, to je, to je ogroman trud ne samo baviti se tim temama, nego baviti se njima u naše vrijeme, u naše danu, u ono njegovo ludačko vrijeme. Kad su manjaci bili na vodećim pozicijama, kad su manjaci i vuci napasali stadu, a i stadu podivljali, ne razlikuje više vuk od pastira, ne razlikuje Boga od džavove ili pravi razliku tako što džavove smatra Bogom a Boga je džavola. i on otac naš iz ljubavi prema nama latio se tog posla i u trenutku kad se narod masovno odvaja od crkve on nagazio na dogmate on dogmatsku mrežu utežaju I baca. On silno propovjeda, ne odstupajući od propovjedi apostolske, svakodnevno služeći božanstvenu liturgiju, svakodnevno uranjajući još dublje i dublje u život crkve, još snažnije povezujući svoju dušu, a preko Nje i dušu svoga naroda sa žitima svetih otaca i na svete te načine jačajući vezu svoje duše, a preko njega i duše svoga naroda sa dušom Božjom duhom Božijim, blagodatnim strujanjima, blagodatnim i moćnim i neraskidivim nitim. I evo danas kao potvrda crkve iznosimo njegove mošti i kao narod Boži, kao narod koji vjeri pravoslavno i pripada i odgovoran pred ocima i pred Svetim Savom i pred Nikolajem i pred svetim Lazarem, i pred svetim kosovskim učenicima i svim učenicima srpskim i novom učenicima odgovoran pred žrtvom svetove Justine Ja smo je primili braće i sestre čistu iz njihovih prečestih ruku i dužni smo da je sačuvamo čistu i neoskrnavljeno bilo kakvim primjesama ljudskog mudrovanija i savremenih lažnih i otlovnih kombinacija. Zato nas crkva, neposredno posle ovih katastrofa, pazite, sve je to premudro ustrojeno. Katastrofe su počele... Na dan kad je sabor naše srpske crkve počeo sa liturgijom u studenici, istog tog dana počinje i nevolja. I evo odna posvetih dana, zone koji imaju oči da vide, uši da čuju, mada takvih na žalost nema, mnogo još su I sušene, isparile od one vatre koja bije iz televizijskih ekrana i raznih drugih ekrana, uši ogluvjele od silnoga praznoslovlja, skvernoslovlja, silnih psovki, laži i obmana, pa je vrlo malo i sve manje oni koji mogu да da vide i da čuju Ali ipak ima i paradi njih, evo gospod, povezujući u vremenu događaje koji su presudni za našu vječnost, vadi mošti svetoga učitelja, svetoga Justina i poziva prije svega naš naroda i onda vaselenski rod prvoslavni da se pokajemo i da se crkvi vratimo, ali ne sami, ne umijemo mi to, braći i seste. ne možemo mi sami. Kogod je popušao sam dođe da u crkvu, vidi kako to rukovođenje izgleda. Budemo još grđi no što smo bili, nego fino, ocima za skute, za epitrahilje, za brade sjede za riječi bogonadahtnute za mošti čudootvorne za kivote netrogažene nima da nas oni vode da nas oni uče da nas oni prosvjećuju da nas oni Bogu privode pod kuda to obraćuje se sve da takva veličina kao što je sveti vladika Nikolaj, koju poštuje vaseljenska crkva, po najmanje mi poštujemo, veliki ruski bogoljubivi rodo, davno je prepoznao veličinu svetoga vladike Nikolaja, velika i tvrda na ocenu sveta gora, davno je prepoznao svetoga Justine Ćelijskog, Evo mu i službu napisali svetogorci, a danas pitajte srbe da li znaju za svetog Justina. Znaju oni koji su danas tamo i ono malo što je u drugim hramovima, drugi ne znaju. Imate situaciju da ljudi nikad ne ni čuli za njega nisu, otkuda to tako? Kako to moguće, braći i sestri? Такve проja сил Боje Такve величине равne аpostome i равne oці mi ne prepoznaємо а prepoznamo koга сичушne ви Siчушne душ Даj боже Да oneеблаbodać заквашене на rastu i raсту do mire raста po ноć Хрtove а ihми mi ih poštrojemo kao sićušne a takve veličine zakvašene kvasce blagodati Božje mi ne prepoznajemo ako njih ne prepoznamo braći i sestre bez obzira što mi možda mislimo da smo od pravoslavnog roda mi nismo u njihovoj vjeri i mi utjehu ne možemo imati Jer naša vjera se razlika od vjera naših i nema utjehje. Onda pušimo, pijemo, onda se tješimo futbolskim svetskim prvenstvima, pa posle toga tenis, košarka, odbojka, rukomet i tako u krug dok ti život ne prođe a evo sad smo nabacali toliko događaja da nema potrebe da se shekiramu i ako se život produži na 300 i 400 godine sve je ispunjeno svi termini imamo televizijske serije koje mogu da prate i dugovječno i da osiguraju i one koji pređu preko stotinu godine a svetitelje koji, koji nude i govore o vječnosti koji nude istinjsku utjehu To je sam, Bog se otkriva preko njih. Mi ih ne prepoznajemo, braći se. sestri. Zato je ova katastrofa koja je zadesiva naš narod. Ali to nije ni jedina, to nije ni posrednja, braći se. sestri. Ukoliko se kao narod poslije ovog događaja ne opametimo, ako se ne pokajemo i vratimo ne samo justinu, ma kako i samo justinu, Pita Jusine, Jusine, pa će onda ti kaže sve po imenice kome da se vratiš. Eno mu žiti je svetih 12 tomova za svaki dan govoriti danas ćemo da se poklonimo ovom svetitelju. A danas ćemo da se poklonimo ovom mučeniku i ovim mučenicima. A sutra ovim ispovjednicima, pa onda učiteljima, pa onda Arhangelima i angelima, pa majici Božjoj. Pa svetoj trojici, ne bilo kako, nego tačno, ispravno, istinito, onako kako nas je Duh Sveti naučio. A to, braćujete sestre, to nije ovako, znate, nije ni teško, ali nije ovako. Čovjek mora da se mijenja i se pokaje da se suoče sa svojim strastima i da im objavi je rat. A i kad objavi da ne ratuje kako on oče, nego kako sveti oci, učitelji, terapeuti, ljekari naši, kako nas oni uče, da bi sve to bilo uspješno sprovedeno i dovelo do spasenja. Zato obratenje moštiju svetog Ave i usine je veliki događaj za srpski narod. Istina, ovom događaju, braći i sese, danas se poklanja čitalo pravoslavno, Ali srpski narod to je veliki događaj, jer ukoliko se od danas ne krenemo mijenjati kroz pokajanje, to je kroz promjenu našeg odnosa prema crkvi, neće biti dobro. I ova katastrofa koja nas je zadesila, ona će se produžiti, braći i sestre, progresivno poveća. Jedini način da izbjegnemo propast, i na duhovnom i na fizičkom planu jerova ova katastrofa na fizičkom planu samo je projavila gdje se nalazimo na duhovnom planu koliko smo se udaljili koliko smo odlutali braća i sest umjesto da budemo narod koji će pomoći vaseljeni da se vrati na put koji vodi u život vječni jer smo iznjedrili dva najveća učitelja 20. vijeka, pa i 21. jer njihova djela tek sad dobijaju na snazi, na aktuelnosti. Umjesto da budemo dobri domaćini, domovupravitelji, jer nije bez razloga Gospod projavio svoju silu kroz vas srpska velikana, pa kao domaćini da znamo to, da ponudimo, je svega, Da to živimo, da živimo te istine, a onda i drugima da ih ponudimo. Pa kad narod dođe nove na naše prostore, kao što je otac Georgije, sogunski, sveštenik ovih dana posjetio, posle čitalog niza godina provedenih učežnji, da dođe se pokloni svetome Nikolavi, svetome Justinu. A prilikom prvog susjeta sa njim, kad smo malo lutali po Solunu, kad smo Božnim promislom naišli na njega, tražeći da nam pomogne malo u orijentaciji, on kaže, oci ja bi vas na leđima nosio zbog svetoga Nikolaja i svetoga Justine. Solunski svešteni, znate, Solun, sveti grad, ali tog mladog sveštenika riječi svetoga Nikolaja i svetoga Justine, i to samo nekoliko kapi, braći i sest, to što je prevedeno na grčki. Nije, to je vrlo malo prevedeno. Svega je nekoliko kapi na njegov mladi, žedni, jezik. Promijenilo ga je i duboko utješilo. I zato smo kao narod odgovorni da taj veliki dar čuvamo, i da ga ponudimo čitavoj vasiljeni jer on i pripada vasiljeni a nama je dat na odgovornost neka bi gospod dao ne mora nas biti braći sa se mnogo ali to što je u crkvi dvoje troje petoro šestoro 100 200 1000 2000 1000 da i prepoznamo ozbilj i da im priđemo ozbiljno i da ih slušamo pažljivo i da te riječi koje nose utjehu i život vječnih unesemo u naše srce i da našu braću i sestre koja dolaze sa raznih kreva a sve više će dolaziti od nas sve više ljudi će dolaziti braću i sestre i u Oveliću i u Ćelije znamo da ih dočekamo i da u tim susretima Sa našom braćom i našim sestrama oko kivota naših otaca. I mi i oni nalazimo utjehu u istoj vjeri pravoslavnoj, u naših svetih otaca, u vjeri našeg novojavljenog, bogonosnog i prepodobnog ocaju sineći, molitvama, Daj Bože da se svi promijenimo, da se pokajemo i života vječnog i utjeha vječnih. Udostojimo. Amin Bože.